Lepo pozdravljeni za imenu društva Zofijni ljubimce Danes otva, ot, otvarjamo prvič cikl predavanj, ki ga bomo zdaj vršili v naslednjih 20. mesecih. Intenzivno bomo začeli se, se v na temo demokracija, še posebej eh, osredotočeni pa bomo na neposredno demokracijo. Eh, temo demokracije bomo obravnavali v kviru projekta Urbana skupnost, ki jo izvajamo skupaj z Društvom za podporo Radija Marš. Danes bomo na našem prvem predavanju gostili Branka Gerliča z temo Neposredna je demokracija in UTD. Zakaj smo se odločili za to vrstno predavanje? Zato, ker je UTD eh, lahko bi rekli projekt zofiinih, za katerega zaslužim Branko Gerlič. Mislim, da brez Branka tega, pri zofiinih, ne bi bilo. Branko se je formalno začel ukvarjati z UTD-jem leta 2010, je tajnjih sekcij za UTD, en glavnih zaslužnih ne samo tukaj v Mariboru, okviru Zofinih hljubincov, ampak tudi na splošno v Sloveniji. Tudi si lahko lasti zasluge za um, uspešno zbiranje podpisov v okviru Evropske pobude za univerzalni temeljni dohodek. Um, zdaj pa jaz mislim, da ne bo še Dobranko to pripustim besedo. Dobro večer. Jaz bom skušal biti čim bolj in upam, da vam bom dovolj izzivalen, da boste potem razpravljali. Začel bi pa za eno drugo zadevo meni termin neposredna demokracija in pa prosto tako razloga, ki se spod ne znam zamisliti, demokracije, ki ne bi bila neposredna. Zdaj to, čemo mi danes pravimo, da demokracija ali predstavnika demokracija, je predvsej dalč od tega, kaj bi ne demokracija v bistvu bila. To toliko za ovod. Ne? Zabar, če se še enkrat osredozočimo demokracijo, če je demokracija sistem, v katerem ne bi aktivno se delovalo prebivalstvo države, okolja, skupnosti, ki se je odločila da bo v tem Na ta način uh, urejali svoje medosebne odnose, ali imelo takšno politiko. Potem je, seveda, nujno tudi to, da imajo ti ljudje čas pridobivati se znanje in voljo to znanje v, za te politične namene, tudi uporabiti. V razmerah, v zlasti zahodnega sveta, oziroma lahko bi rekli, velike večine sveta nasloh ljudje nimajo ravno pretirano dosti časa in s tem se tudi tudi nebolje, da bi se aktivno ukvarjali za urejanjem svojih lastnega življenja, še zbro tako nasloga, ker da se velika večina presidljenih eh, pretežni del svojih dni porabi za Pri dobivanju sredstev za preživetje. Ali neposredno z, ne z delom, samim ali z delom za denarje, se eno. Blanem. Potem, ko si se priskrbel, ko si si da boš še nekaj dni lahko preživel, potem si ti ponovadi ne več, nekaj časa bi se uprat, kaj še ne se ukvarja s uh, politiko, tjepravi, se aktivno, udeležbeno, demokratično prezorišču. In to ni dobro. Če pa se osredotočimo na nebo se je demokracijo, ki že po samem imenu, se pravi, zahteva aktivno, nenehno in trajno spremljanje in pravilno ocenjevanje okoliščin in s tem tudi aktivno sodelovanje pri sprejemanju pravilnih odločitev je seveda to še toliko bolj pomembno. In zdaj imamo seveda naslednje vprašanje, kaj ima s tem univerzalni temeljni dohodek. Mislim, da vas večina med vami že dovolj dobro ve, kaj to je, tudi tem bom nakratko ponovil. VTD je že približno 500 let stara ideja, čez dve lete, bo 500 let stara, da bi naj vsi ljudje, zelo pa skupnosti, najprej poskrbene za to, so odgovorne za to, da vsak njihov član lahko preživi. Da v naših razmenah ni več zadosti zemlja, ampak je pač pomen denar, In zato ta ideja se preosmedla v to, da bi ne skupnosti in države vsakemu svojemu članu, zdaj se mi lahko kregamo, ali je to prebivalec, ali je to državljan, ali je to prebivalec, Dobro, to so detajli, vsakemu, ki je upravičen, do tega eh, zagotovile preživete v normalni, na normalni ravni, Spet lahko gremo kaj, za koga je normalno in kdaj. Ampak, dobro, v vsakem primeru eh, ta ideja je dokaj stara in z izjemo zelo skromnih eh, pobud in nekaj pilotnih projektov še nikjer ni za, eh, zaživela. Najbliže temu je še Aljaska, ki ima UTD-ja, ampak ima, eh, Aljaske, so udeleženi na dobičku, ki ga država ustvari s trgovanjem z nafto in zlatom in z drugimi državni lasti eh, obstoječimi resursi. Ampak to je zelo skromno, da ne zagotavlja preživetja, prav pa pride. Eh, no in se reče, to mi kombiniramo, to, to zadevo, Univerzalni temeljni dohodek, tako se pre nas imenuje, v svetu se pravidemo imenuje brezpogojni temeljni dohodek. Zakaj brezpogojni? Ker bi ga naj vsak član skupnosti bil brez kakršnega koli pogoja, vključno z neobstojen zahteve, da izraža pripravljenost za delo, za denar. Ne, zraje, ti dobiš UTD, ne glede na to, ali si na borzi ali nisi na borzi. To je bistvena zadeva pri UTD-ju. Uh, Obstajajo cela rada ideji podobnih, ki pa niso tako strikte pri tem enem pogoju. naslednji pogoj je, da je osem, ne družinski, ampak osem, da ga dobi vsak posameznik. In tretji pogoj je svega ta preomenjena za dost višina, ki omogoča vsakomor relativno skromno preživetje. Po naših računih je to nekje med 60 in 70 procenti življenske košarice namenjene za enega. Do lahko, zakotoviti ne moremo, da bi okolje, v katerem bi ljudje bili sproščeni v tem smislu, da niso več, pod, takore kot ne strehno, stresno situacijo, bom imel jutri še službo ali ne, bom jutri še kaj za službo, ali ne in tak naprej, mnogo lažje uh, Se ukvarjali tudi s politiko, se so pravi, sodelovali v demokratičnih procesih. Ljudje bi lahko, in verjetno, jih, torej ne vsi, ampak verjetno jih bo precej več, kot to danes lahko počne, dejansko spremljali dogajanje, dejansko se pogovarjali na srednjih ravneh o pomenu teh dogodkov, ki jih doživljajo in sveda potem so tudi aktivno sodelovali pri sprejemanju odločitev, kako naprej. Pre, prepričani smo, zagovorniki utd ja smo prepričani, da bi predvsej več ljudi, kot to danes počne, v tem primeru res aktivno bilo udeleženih v ja se bom rekel, v procesu demokratizacije, ampak v demokraciji sami, in da je pač ta pogoj prost čas in, do, in možnost za to vrsto za delovanje nu in pogoj, da sploh lahko razmišljamo o kakršnekoli obliki aktivnega državanjstva. Ne? Ljudje, ki so preobremenjeni za borbo za vsakdani kruh, enostavno ne morejo, ni imajo možnosti, ne morejo se vzeti časa, da bi se zanimali za to, za kaj gre. Iz tega pa prihajajo vse te sedanje razmere eh, od rod, vem, vsako, vsako vrstnih eh, jamran in, in, in eh, bolj ali manj upravičenih ali neupravičenih kritik dogajanja, eh, ker sta, te kritike so, nekdaj da ne so ne, so posledica dvojega. Prvič, tega, da ljudje, ki odločajo v tako imenovani demokraciji, oziroma predstavniški demokraciji, nimajo odgovornosti do nikoga za posledice svojih odločitev in drugič, tisti, o katerih se, torej mi vsi, o katerih se odloča, ki živimo, v okoliščinah, povzročenih na osnovi teh odločitev, ne? nimamo v bistvu nikakršnega ne predhodnega, pogosto pa tudi ne vpliva, kako na sprejem samo ali pa na morebitno spremembo teh političnih odločitev vplivati. In tega tudi ne znamo, tudi možnosti, ki so, ne znamo izkoristiti, spet zato, ker nimamo imamo časa, ne volje, da bi se za to zanimali. Zdaj, torej, to, to bi bilo za začetek bolj ali manj vse. Lahko pa sveda začemo od začetka in govorimo o zgodovini demokracije, o zgodovini UTD-a, to, ker trdim, da je to 500 let starja ideja. 1516 je Tomas Mnur izdal knjigo Utopija. V njej je omenil utd Še bolj interesantni pa je meni 1526, ko je Johannes Ludovikes Vives napisal, da v knjigi De subvencione pauperum, torej o revščini, da je zemlja last vsega človeštva in zato je vsak, ki je, si lasti kak njen del kot svoj, dolžan vsem nenaznikom zakotoviti preživetje. V tističasih je pač zemlja bila tako kot jedini vir bogatstva in zato se pač omejil na zemljo. Danes je pač malo drugače, ampak če vedno bila to tudi rodnine, v tem smislu vlasti vsega človeštva, tudi hrana uh, in tak naprej, ki je spet zemljanskega izvora, je vlasti vsega človeštva in zato vsej lastniki tisti, ki si iz nekakjega razloga smatrajo, da je kost zemlje moj, ne? Ta obrnjena ekonomska logika, ki govori o zemljiški renti, pred zemljiško rento bi moral plačevati, ne pa dobivati vlastnik. Na naših sistemah vlastnik dobiva rento, po Lodovik, vivesovem ideji pa bi moral vlastnik plačevati in to vsem e, To je izhodišče UTD-ja. V e? e, tistih časih seveda še ni bilo idej o demokraciji, vedel je pa podobne, podobne e, zamisti, tudi skromno povezane z UTD-jem, so imeli tudi že ljudje <koh> v času e, No, zdaj mi pa prosim ta francos nazajk naravi. Rusojevi. Rusojevi in, in njegovi, ki so tudi prav nekje zagovarjali to, da je eh, skupnost tako ali drugače dožnost ker za svoje člane. Če gremo pred poljedeljske čase, ne, je sistem bil takšen. Torej, čeprav ni bilo postavljene zdi, ko so bile te skupnosti, so bile zelo solidarne in, in povezane. Koliko so bile velike, druga stvar, so bile so pravidoma majhne, ampak interno so sodelovale na, na tej ravni. In mislim, da bi tudi v današnji časih lahko, če bi jim dali to možnost, možnost pa pomeni, da imajo tudi čas in boljo. Ne? Zdaj bi vas poprosil, da vas sprašujete, ali komentirate, ali naročite kaj. Kaj mene se zanima, če pa še jasniš, kaj je taj evropska pobuda? Se je končala, kaj se naprej? Ne. Lansko leto, od 14. januarja lani do 14. januari letos, je potekala na evropski ravni drž državljanska pobuda, namenjena evropski komisiji, da bi Evropska komisija podprla nadaljna raziskovanja, ki so pač potrebna za uvedmo kjerkoli UTD. To je še ogromno odmrtih vprašanj, od načinov financiranja, do že na kratko omenjenih načinov delikve, kdo je upravičen, kdo niso otroci zdrave, niso otroci zdrave, mnenja so zelo različna, to je vse stvar, ki jo je treba urejati, na dokaj profesionalni ravni in eh, pobuda je pač hotela, da bi Evropska komisija vsaj politično pomožnosti in pa tudi materialno podprla raziskave v po vsaki evropski državi, ki bi se hodila tega lotiti. Žal, pobuda ni uspela. Ja, prosim. Ne, ne, ne. E, pobuda ni uspena, pogoj je milijon podpisal v vsaj sedmih EU državah, ne, zbrali smo jih tristo tisoč v šestih EU državah. Zbrali, ne, zbrali so jih, zbirao se jih je v 28 državah, ampak šest jih je doseglo tisto raven, da, je bila, da je priznan, so bile priznane med teh sedem bistvenih. Tore, Slovenija je recimo imela nalogo zbrat šest tisoč podpisal, da bi Tam v skupino sedmih, ne? zbrali smo 9.255 podpisov, kar je 97% tistega, kar je pa bil minimum, če bi vsi to dosegli, da dosežemo milijon. E, smo bili dokaj dobri. Prehitelje se nazbisal samo v Bulgarji. In mogoče še ena zanimivost uh, med šestimi državami, ki so se uvrstile v, na, to, na ta spisek, so bili Bolgari, mi, Hrvati in Estonci. E? Plus nezozemci, plus belgici. Štiri, bilže so se listi in dve standardne. E, Švica ni v Evropski uniji, je pa sama zbrala 166,26 podpisal. Tudi v enem letu in bojo v roku dveh, treh let imeli referendum na švicarski ravni o uvedbi UTD-a v Švici ali ne. To je tudi poseben uspeh, da so v okolju, kakršno je Švica, že te sto šestnajst staž podpisali zbrali in je šlo tako da ideja UTD-a se uveljavlja se širi, in mogoče, če smo že predtem, kaj se meni spet zdi zelo pomembno, decembra lani je pozitivna Slovenija, vladna stranka v Sloveniji, predlagala, da bi e, UTD, dali, tre, uvedvo utd a -ja dali v koalicijsko pogodbo, slovensko, ne? Tudi jaz sem prepričan, da je to bil politični manever, ker je do popolnoma jasno, da je stranka na to nejo pristala, Ko jaz vem, tudi so socialni demokrati, niso prevično duši, niso govorniki v ampak meni se zdi pomenno nekaj drugega, da si največja vladna stranka ne more več privoščiti, ignorirati razprave v tedeju. Tudi, če ga hoče zadevo minirati, na po nekem obhodu po, po nekem političnem mahinaciji, vendar se je morala potruditi in to machinacijo izvest. Recimo, leto dni nazaj, ne, se no, nobena prizadevanja z mo, o kakšne možnosti pogovora s komor, ki je bil blizu vlade, niso bila učinkovita. Danes je letos, po zimi, je potem Pozitivna Slovenija tudi že organizirala okrodo in tudi ni bila ravno zelo, veliko eh, pozitivno usmerjena, na tem smerom, bila je. In mislim, da v tej fazi smo mi kar zadovoljni, da smo pripravili eno vladnost, najmočnejšo vladno stranko, takrat je še vla najmočnejša, eh, do tega, da se o tem vse razpravlja. A je da se ne bo pogovarjal o tem? rekel, da se ne bo pogovarjal o tem. Ampak Jankovič ni, pre, ni bil takrat predsednik stranke. Jankovič je bil samo župan. Ne. je? Ja, to mene ne zanima, kaj je zdaj. Ne, to je bilo decembra lani. In januarja letos, februarja mogoče. Ne? In takrat, gdje je bila na Slovenija največja vladna stranka? ko se je to počeva. Zdaj tako vseeno, ne. Če bi referendum je Ne, za slovenski referendum je, tudi je, je, tu je či, čisto administrativni problem, te podpise smo mi lahko zbirali na ulici ali pa po internetu. To smo izbrali samo 9255, ne podpise za referendum, jih mora biti pa 40.000 podpisov podpisa od na občini. Zdaj, vi morate iti na občino, se tam podpisati v sred obrazec in potem meni prenes ta obrazec, tistemu, ki ga pač podpilate, enako privolita, samo da jih je 40 tisac. In e, verjente mi, da to ni enostavno. E, in smo pa ne, naprosto v ne finančni vazi močet. ker je rok pa je To pa mene za besedo držalo, mislim da je tri meseca, šest mesecev. Tehla tako e? Ja oziroma je tezo, ki staj... Ja, zato si tu. na nekaj da je tezo, me zanima, kaj menite o te tezo. Če ohranimo Kapitalistični sistem, takožno kot te, je splajen tudi koncentrat in postrenišnjega demokracije. Po mojem mnenju, tudi uteda, da v to ne bi imeli slovene visne spremembe, kar se tiče participacija v teh ljudih, ki bi počne bila ljudi. Zakaj imenite, da ni? Kako se znamen, kako to je izhodiščo? Čak, če pojnt pod kapitalizma je, da se splajajo še vedno profit, Zakaj bi v bistvu tudi, če imam jaz pohrito osnovne stroške, se pravi, dače ne radinske vred za poživete, golo poživete, zakaj bi tem političnim sistemom, v katerem imamo zdaj tem političnih sistem, si bolj podzadeval izpromeža v in tako dalje? Meni se zdi ravno ne to nekaj se jaz na Frommov članek iz leta, eri From iz leta 1966 in sicer eh, psihici, psihološki aspekti uvedbe VTD-a. Eh, in se jaz nisem, ljudje, ki imajo čas in energijo, da bi kaj počeli to tudi počnati. Ja, Zakaj za profit? Sej, ustanjemo... Zdaj, za profit? Mislim, recimo, jaz enostavno ne razumem ljudi, ki tri, četrt svoje aktivnosti, selo življenje, delate za stojn, ne? Ti konkretno? Ne? In potem, vendar misli, da pa nihče drugi tega ni predpravljam počet. Samo jaz delam za stojn. Halo? Ljudje smo vsekani na prosto delo. In nas mar zanima. In mar hočemo sodelovati. Če imamo možnost če imamo čas, če imamo voljo. Mi ste razumeli to, da je prav tezija. Če ostanjamo v popolno enakih okoličima, ko imamo zdaj se pravi, imamo posredno demokracijo, ki nekako nena mogoča, ali pa, pa bom se trudi v tej smeri, da se se praže, eh, tako da je participativna, oziroma nekajčin, da lahko postopiš, na nekaj stranj pa vemo, da v bistvu je trud za to, da se nekaj spremeniti, nekaj tih posrednjiških sistemov izredno izredno veri. Potrebno mi pogložiti to, da ti posvežiš nekaj Neko. Če ostane ta sistem, če na drugi strani tudi kapitalizem, kar na neki način v sklopu VTD-ja moramo biti, ker pač ta VTD-jev ne potreba treba da se kaj moramo delati, da rastimo, moramo delati na terenu, da, da, da bo pač ta VTD od nekod pritegal. Ne? Uh, Potrošniška družba bo s tem seveda mogla živeti in tudi bo verjetno živela dosti boljše, ker pač ljudje bo imeli denar, lahko bavejo in delinejo, da je pozitivno se Ampak če ostane ta koncept. Kaj bi jaz v tej situaciji imel več interesa, da se pokvarjam s tem, kako se ne bi umejil? No, ne. Jaz prvič ne morem zagotoviti, da bojo rezultati, ut, jaz govorim o potencijalih, ki jih sistem UTD-ja da. Koliko bomo ljudje sposobni te potencijale pozitivno uporabiti, drugo vprašanje. Je ne, nekaj Uh, Experimenti so tak problematični. Uh, mi se tako zelo radi na Namibijo, pa na Brazilijo, pa na Indijo, pa na vse te zadeve. Uh, in so vsi ti pre, eksperimenti fantastično pozitivni. Ljudje so se strahotno aktivirali in vse, ampak treba je vedeti nekaj, ne? Da v Namibiji je UTD znašo 8 evrov poglavi na mesec. Da je osem članska familija z enim UTD jem se tako financirala uh, otvoritev privatne pekar, pekarne. Ne? Mi imamo lako, ne vem, 100 tažnj evrov UTD-ja uh, na mesec, pa za 800 tažnj ne možemo pekarne razprediti, ker so tudi stand, higijenski in vsi je ostali standardični drugačni. Torej, uh, prenes rezultatov Uh, ja, Način razmišljan je, na vsak način postal vseh te okoli zelo pozitiven. ljudje so se zelo aktivirali, nepolitično. še ne. Ja, samo treba je še nekaj vedeti, všaj v Namibiji, to je vals, ki se menuje Otivero, Otivero. Ne? in je prav, sredi dveh ki so združeni, Majhna vasica, e, tam je bila stopnja trajnega, trajne podhranjenosti nad 50% prebivalstva. E, dve lete, tri leta v ja financirala ga je Nemška Protestantska cerkev. Ta projekt e, je se je trajna, podhranjenost zmanjšila na okrog 10% ni pa še pa okidnjena. E? In zdaj, pričakovati od ljudi, ki do dobesedno umirajo, do umirajo od lakote, pričakovati se pa je začeli, zato, ker zdaj naenkrat samo lačni niso več, začeli ukvarjati s političnimi vprašanji, je naivno. E? Uh, Aljaska ni primer, Kako? tudi Aljaska, ne? De tega ni pozitivno priveče Aljaska, Aljaska. Ne, pazi, Aljaska ima v najboljši situaciji, so dobi, je dobil vsak 2000 dolarja. Letno. Vas, ne topo, ne? Ne, ne, in zato se da je meni bi pasalo, če meni dva jure je dal. Ampak od živeti ne more, ne. Uh, Ampak kljub temu, ne, mislim, kašla je pa še bila v takšni situaciji nebožremerna, ko bi vse od mesta, je to neka deliberativna oblika, je to gdje da, a, mislim, ali ste ljudje, recimo, zganili v smislu tega, da bi sodobne tehnologije pahnili v te smere. Ne? Zdaj imam poskremljeno svojo, vse potrebe zma zagotovljenje, je lepo prežben, spremljeno glavo, da sem pa vse za in ki poskušal pač oblikovati, so oblikovati svojo družbo do okolje preko participacijo. Na tak način je enostavno tako, da kot je nekdo rekel, tako se borijo s tem, kako ste rekli, bo pa šel v skupne center, ne vem, salon, mali torek, se danes začne ljudi pogovarjati, iskati načine, kako bi se lahko v družbi protestirali. Jaz mislim, da že danes kar dovolj ljudi se tudi politično angažira in to ne samo poklicni, tudi mi smo v nekem smislu, ta cela naša skup, tudi tisti, ki smo danes tu, ne? v nekem smislu, pa nismo poklicni politike. Se ne vkvaljamo s tem smislu, eh, da bi žive... niti ne, ne sodelujemo v, v dejanskem svojene odločitev, ampak nas to zanima, čeprav od tega pravzaprav nimamo nič. Torej, jaz lahko mislim, da kar upravičeno domnevam, da bi takih ljudi ta interes bil širši in, in bolj povdaljen, kot, kot je se danes, ko je klub relativno slabim možnostim tega. Seveda, čeprav ljudje, nimate, jaz ga že imam, eh, nimate časa, dovolj časa, dovolj volje se s tem ukvarjati, eh, je dovolj ljudi, ki to venda lepočno. No. Ne? In to torej, je dako upravičeno, ne v skladu za temi fromovimi eh, ugotovitvami, eh, da bi bilo teh tudi več. Res je, seveda ogromno več ljudi bi se mogoče ukvarjati za športom, z glasbo, za ne vem, eh, koli, eh, kar, kar danes ne morejo, ker nimajo časa in nimajo možnosti. Ne bojim se, pravotovo se ne bodo vsi bavili s politiko. Ne, ne, bo več ljudi kot danes, ki bi se s tem bavili oziroma deležba na moritve, on ravno ne te Plus tega, da pač je tudi tak, da pač tudi tisti, ki vse danci politikoparjajo, se so to ukvarjajo, za je, kar nastavno, v sposti, ta način želijo zagotoviti to, kar in v resnem situaciji, da bo tudi to preživljete, kdo nima s njegovega interesa zadovoljenega, se pač šlo politike, svi so tega nam zaslužili, pa je, sveda, nekaj vprašanja vrejo, ne, pač politike, Vrej se pravi, omenjaš volitve. 400.000 ljudi je prišel na volitve. Recimo, da je od tega 100.000 tistih, ki so osebno zainteresirani, ki so imeli kaj sem koga izžlahte od prijatno zrav, ne, je pa takih ki je za to, ker so hodni. Ali so, je bilo to, bom rekel, že nekje iz starih časov, da so volitve obvezne, ne, ali način je to predstavljalo nek angažmar. Poleg tega, bi pa si upotrodil, da je pa še ogromno tistih, ki niso šli v litve, s tem izražil svoje političe engažma. Ker niso šli v... je neudno, se slinjam, ne? s tem v bistvu nisi naredil ni česar, če nisi šel. Ampak, njegova notranja, pa njena, notranja uh, ideja je bila, s tem bom jaz izrazil svoj protest, ker In to lahko recimo tudi gledeš v vseh teh raznih uh, forumih in podobnih zadevah, ne, ogromni ljudi ne grejo na volitve za, za to, ali se jim ne zdi smiselno, ne vidijo, kaj bi s tem dejansko lahko pripomogli, no, mnogi pa hočejo s tem pokazati svoje, svoje, Svoje nasprotovanje sistema, kar je še en, so pravzaprav brez nekaj neke druge moči, kot to, da pač lahko, eh, kako se ne more reči, eh, protestirajo z neaktivnostjo. Ne? Lahko se zdaj nek reče, to smiselno ali ni, da je bilo bolj pametno, ne? ampak eh, njihov, torej ne na volitve, ni nujno ne angažirati z politiko. Lahko je napačno, ampak je pa še vedno en del. Ne. In še nekaj, če mi danes uvedemo v UTD, tudi torej, niče od nas še ne bo imel tako intenzivnih poslednic, ali začena enkrat se dosti bolj aktivirati in angažirati, kot se je. To je en zelo dolgoročen proces. Ne, da, če mi uvedamo UTD v naslednjih ne, realno je možno v petih, 6. letih, ne, verjetno ni, možno je. E, potem bojo te posteljice vidne čez 20, 30 let. Tako se, Zelo je, da je čisto se čisto vseeno obloje na kateri tudi so na, besti, so na besti, se bo govorilo o istih odočitvah. te odočitve na te dočitve da ne en, a, probavajo, tako kot se tukaj delala z utd pa ne vem, da se je probavalo z uh, zakonom o knopli, pa, tako je, okoli, uh, Ja? Se strinjam, ampak, bi raz, to po ene strani potrejuje tudi to, da to, ljudje smo zainteresirani za politiko. Ne glede na to, ali se podpiramo sistem, kak je, ali bo nasprotujemo. Ne? Ampak tudi orodja, ki jih iščemo za izraz svojega nasprotovanja, iščemo spremembe, ne, si pa vsak najde na svoj način. Ne. Koliko bo, torej, da v UTD, ki je jih ustvaril UTD, dejansko lahko, ne pa nujno, eh, povečane interes za politična engažba, eh, hkrati, povzročno tudi izboljšene kvalitete tega iz ali bo angažmajani. To je pa drugo vprašanje. Jaz ne vedim, ja da bojo angažirani ljudi je tudi nujno, vedno pametno in pravilno in modro odločali. Bojo pa bo odločili. Mamo še en pačko, kaj bi rekli, pesimističen ali pa depresivn argument. Mislim, sicer, zelo veliko mamo srednji bezpostavni, Kar je še je bolj pomembno, če lahko malo petirano, lahko lahko lahko lahko početi te, ki peki, življajo, življenje, preko socijalnje, z kakrati dobivajo socijalno še moč, že nekako lahko in kot če rečemo, ne? tudi dajajo se, če malo lahko In če pogledamo malo podatke o omgažmajo teh ljudi, ali ti so optimistični, optimistični, se govorimo o omgažmajo, čeprav je ti ljudje, ki dobivajo socijalno, da so nekako, ne to, da imajo to slovo, nekako pokrito, tudi ni priče kvalitati o dobitično, ali pa socijalno, Ravno pred, dnev, ravno pred dnevim je bil novečerno članek, kateri je opisoval to domevno uh, agonijo brezposelnih uh, slovenskih, ki se nekako ne znajdejo. čeprav pravno veko imajo pokritev osnovne stroške, zapravi lahko priživijo, uh, ampak kresi čisto v njim umo. Uh, ampak če pogledamo njihov uh, lifestyle, njihov način življenja, je to čista podrata prostora. Uh, ne? Glede volitov, jaz mislim, da UTD bi bolj pomembno saj sprva za politiko na mikroravni. Zato, ker jaz mislim, da tukaj so problemi. Čekoljam samo primer naše recimo, stanovanjske skupnosti v bloku. In tako, ki ljudje res odločamo o nas, o kaj, kaj se bo dogajalo, kako delovali skupnosti, kakre investicije se bo in enostavno, nekaterih ni predvsem mladih. Ne? In se pravi, Zdaj, zakaj, če vsak sam pri sebi pogleda, jaz mislim, da so tukaj dva razloga. Prvič, ko priježiš, trudno da malo, pa se tam v peti, peti popolni ne da, ali pa se še v službi, pa ne greš na ta sestanek. Drugi pa je, ker smo po mojem, že tako individualisti, da je nastavno tam poslušati starce pa z ljudmi, ki se mogoče drugače misliče, enostavno se več tima da ogvarjati. Ne? In pač ne greš in prepustiš odočenje ostalim. Zdaj, jaz mislim, da če bi bil tukaj UTD, Da, v, da vse nam ne bi bilo, mislim, bolj bi bili aktivni, bolj bi se odopročevali v, v, v, v družbeno življenje, ne bi bili zaprti v tovarnah, ali v resarno na dan in bolj bi pritiskati, potem Jaz mislim, da tudi, če bi hodili malo več športati, da to ne bi bilo narobe, ker bi se pač vse več družli, ne, kar ni in se malo bolj socializirani, ker se mi zdi, da je vedno več ljudi nesocialni. In enostavno se, se pravim, če se nekaj skupnosti težko zmeniš in predvsem med Mladimi in starejšimi, kak nekaj stori, in potem, v sem... po bi sigurno v redu delovalo, druge primere, pa tudi, recimo, iniciativa za mestni zbor, ki je jasno pokazala, da ni res, ne, da ljudje so pripravljeni se vključevati in spreminjati izpet na mikroravnine, na, na širše, globje, strukturno se celina zadeva, tudi z nekaj proračunom. Ampak dogačji ljudi precej zanimajo tiste osnovne zadeve, kar je pa tudi redil. Vsi s potem tak napreduje razvoj misli in razvoj tudi potrebev. <coughs> recimo tudi primer ima zdaj, če bi ljudje imeli več časa, bi se lahko poglavljali. Recimo, novi vasi se poglavljajo v stvar energetike in so kar uspešni, ampak je nastavno zdaj, si ti zaposleni in po 8 urah res ni časa. Ne? Če bi ti ljudje imeli UTD, po to nevi... imaš, Ja, volje nimaš. Če bi ti ljudje imeli UTD v Um, no, tudi primer, um, zvega, no, podcetru, ima, vprašati. No, to, ja. Problem je pri mladih, ne, ne. Problem imajo, problem imajo, problem pri mladih je da imajo problem, pri srednji in starejših generaciji pa ne. Mislim, da tukaj in celo raste. Ne. Um, drugo pa, kar si omenil, ljudi so brezpozbeni na socijalki, da niso doželjeno angažirani, pa imajo čas. se sama sem da soočena s tem, da A bom preživela z 365 eur? Mislim, ko, ko samo vidiš, da je 65 eur, da minje držvene, kako, kako, mislim. Zdi, doma, Ma, se... pa pa to teder, ne? Ne, ne, niti uh, Priznam, da se tudi v moji, moji, uh, telesekcijih rekamo o tej višini ne? In imamo če do ljudi, eh, ki bi bili čisto zadovoljni, celost 200 euri, ne? Uh, vendar, ker imam podobne izkušnje kot Aleksandar, reče, rečem, ne, da se pod 350 eur v trenutnih razmerah sloh nima smisla pogovarjati, reči, nima moč uh, Ker to, ba jaz so se zakoni neke spremenili, V prejšnji je bilo tak, da je bilo prejemniku socialne pomoči dobesedno prepovedano kar koli delati, ne, Ker je krat, vsak cent, ki se ga zaslužil, Ne? Ti je duplo obremenil... Ja, ne, ne. E, ti ti, ti ne, ne morejo biti angažirani, ker morajo načelno ali nasivo ali nasedenje ali kakorkoli samo nelegalno denati, da če hočejo preživeti. Jaz bi se vrlo rekla tako, da ko si soočen, moraš sam kvit stovnošče, pa te odobrijo 256 evrov, nekaj je maksimum, da lahko odobrijo osebo različno, če imaš delino da je potem tem kredu 300 in 300 je maksimum, kar lahko dobin nekto začneš pri nas. Uh, enostavno, ko čteješ stroške vlastnega bivenja, če ne živiš v stanovanjski skupnosti, da živiš sami in po možnosti še, če imaš kakve otroke, se zna predstavljati, se bolj ukvarjaš s tem, se, sam sapo zmisli o kako boš preživel, <laughs> kot s čem drugim, ne. Če osem ur delaš, potem še imaš poskrbljeno in se s ne ukvarjaš in tisti prosti čas, ki ga imaš, zdaj, ali ga za športanje, ali pred TVjem, ali za politično angažma pri 265 evrih pa si po mojem psihološko tak depresiven, in imuničen in zatrt, da nije še po mojem želje se družbeno angažirati, ne vem v No, jaz bi še eno sva z, z tem povedal, da Tu imamo mi sploh, en, bom rekel, eno stvar ved, povedal, ki s skratilo jaz načeljno in nas protujem, ampak ugotavam, da nekaj drži. Tu imamo v tem koncu res en, en čuden sistem razmišljanja. Vzame recimo projekt časovne banke. Ta projekt v mnogih okoli kar lepo deluje in funkcionira. Pro nas ne gre ljudje nismo pripravljeni eh, sodelovati na, na tej ravni z ena-ena eh, me, razmenjavanjem razmenja, storitev. To je špila v Ameriki to je špila v Zahodni Evropi. Nema se vno, če bi za človek rekel, tvoje prejšnje vprašanje, kak je ti je procent? Vrejte, tudi ravno 200, mislim, 100 eh, prevelstva, ampak za dost ljudi je eh, pripravljenih na tej ravni sodelovati, da eh, stvar je organizirana in kolikar toliko deluje. Pri nas ne v Ljubljani, ne v Marje, mora drugi ne, ne špirati. Zakaj? Ne vem. E, recimo, te, ta, ta partnerska kletovanja, te oblike, marsikje v potrošči škodosti bolj e, v komponiranih družbah, te stvari špirajo pri nas, imaš velike težave, In še to predvsem na prijateljski bazi ta stvar, koliko to deluje. Na meč, da, bi, da bi, ne vem, to, da je psih metel, pa psih, psih tukaj, no me zdaj spomnim spomniti, da bi bilo možno pred tem sodelovati. Ne, to je, to je, to je, en, en, en, en, jaz sem bil, vedno, vedno sem nasprotoval eh, temu, da bi rekel, da moja nacija neka svojo psih, ampak očitno jo ima. Zakaj je to, par nas, za špina, ne vem. Ampak ne špila. stvar to je verjetno načino, za skočno svoje Evropske države, ki se nekako kompakt je bilo v ta vrtine kapitalizma, brez politici, mase, kaj ja, so na da veš, socialna država, če prav na je na Zahodu tudi do 90 -ega. In je začela dejansko propada čele po 1990. In isto kot tu. Ne? Delovske pravice, zanestivosti so upadale iz v dan, prekarizacija se je povečevala iz v dan. In statistike, ki jih mi beremo v idealnem razmerju z vlasti Nemčije, ne, so zelo slagane, ker je tam prekarizacija strahotna. Res pa, da statističo če ti delaš dve na dan, nisi brez gotovo, če sem bo je problem. A statistično je brezposelnost posem na ker pač ima ljudi, Čez 3 milijone konkretno ne, je zaposlenik za skrajšen delovni časom in za določen čas. Ne, in, na, tako, in potem imajo še celo variante eh, minimal, mini, neke ne minimalna plača, kot jo mi razumemo, ampak nekaj minimum plače, ne vem, kak je, kot podedaš, resno za baganteno, ne, ampak spet si statistično zaposlen. In statistični eh, rezultate so fantastični, Tak pa ti nedev živijo, pa statistika ne pove. Ne? Pove pa, da je ob tem, da je cel kup ljudi zaposlenih, tamo za na pamet številke ne vem, ne? cel kup zaposlenih ljudi dobiva še socialno podporo, ker, prema, ker premajno plačo. Ampak smetni, ja? Ja, tudi to kaj je rekla slovenska ministerca, ja, da bom približno bo 130, 120 tisoč ali pa za 5 se zmanjša na brezposlednji. Zavnočala je, brez je podatek, da jih je lani 14 tisoč očelo brezposlednjih turinov, če jih ne bi očelo, 35 tisoč danes tudi. Če statistiko vzamemo tako politikam oče, Potem bo povlačal razvlasla uspeh. Še zamen v statistiko, za tem, da je 14.000 tisoč ljudi pretrežno vladi samo vladi šlo ben, 50 tisoč je, kaj tako je. Amor ni 200 tisoč, ki so predstavljeni. In ljudje se moče še en staj, pohvaljati za politiko na takšni način. Kaj ti ustoješ politično, s tem, če se probiš, ti predpiše, da moraš vladati, in podmladki, kateri se pač igrajo eni ali drugi neke svobodni zgodb pa tega vjatelja drugema, zato da se stvarja in pa kade, ki boljše bolj še iz podmladkov prijde v sednje če tam pa je da bi se reče lahko delali, zdaj da no to je no, tem, bi te samo dopolno ne za za za domistice na cergela politiki ne srema nobene nobene statistike ki je niso sami pridodili okay. ne če uh, no, je novina tudi zavezani mi 120 tisoč prisposobih, še kakih več, ob tem pa po mojem vredno to številko lahko pomnožimo okrat tri takih, ki živi na minimalni plači, pa se dopusta ne more privoščiti. In po televiziji pa zadnje, ne, zadnje, zadnje dni spremlja, kak bomo slovenci potovali, poleti na mori in ne bomo mogli na volitve. Sprašujem se, kdo? Ne? Mislim, koliko je takih, ki, ki bo ti, na tisti dan, tisto nedeljo na Hrvaškem, v Tuniziji, v Grčiji, v Egiptov? Jaz mislim, da jih bo več, kot jih je zdaj na volitku doma. Demokracija, ne Takdaj, da, daj, to, to recimo bom rekel tako, ja, vse države na svetu, za nima iz izjene, pri tem ne, prirejajo statistične podatke. Vendar, ko sem jaz to in skupaj sem pa ugotovil, da so uradni podatki že dovolj grozni, da me, da ne rabim, tre, če menim čiste eno, ali je v Sloveniji uradno 386 toži ljudi, ki so materialno deprivigirani, to je, ki si ne morejo kupiti eh, dveh ali treh od devetih artiklov, ne, eh, ali jih je 411 tisoč, ali jih je 433 tisoč. Meni je 386 tisoč dovolj gro zaštevitel. Če je 386 ljudi, ki se niti slučajno ne morejo prevožiti na dopust, ne, in meni čisto se eno, ali jih je šest 20 ali trideset več. To je dovolj dosti. Poda uradni podatki so danes že tako visoki, da bi morali tudi pri politikih, na začetku povedanih razlogov, pa tega ne počno, eh, spodbujati resno razmišljanja in skrb, Kaj se z nami vsemi dogaja. Ne? In ali Teda še enkrat podavljam, ali bo UTD res angažira ljudi v tej smeri, tega jaz ne morem tam zvedeti. Jaz lahko samo izražam prepričanje, da bojo razmere ustvarjene z UTD-jem ljudem dale možnost, da se angažirajo tudi v tej smeri. Ali se pa bojo, ali pa ne, to pa ne vem. Že danes. Ne nimamo. Okay, to Enostavno ne, ne moremo. Kak demokracije, da pa bi kaj mi živimo, recimo, naša predstava je v bistvu za pač Recimo, pa je totalen način, ne? Uh, sveda mislim imamo, na njih spravi, toga bi demokracijo, napisem imamo Rimsko republiko, ne, z njimi po nebojitvami, njimi senatov. Ne. Uh, ne, da bi vedeli recimo, obošteva kludovinske procese, ki so pojali tudi naši torej, mi se nismo zgedovali, ne mi, mi smo nekaj tak samo skupirali to, kaj si se pred nami na a kde kako mislili? Uh, tako re, kot ta rimski način Ki se je potem v Renesanski Italiji v njihovih republikah, in gre za sistem, v katerem se bogati ukvarjajo s politiko, revni pa ne. To je glavna značilnost ameriškega sistema in kasneje angliškega sistema, da v bistvu reče: v politiki nima kaj iskati, ker ima dovolj za to, da se luje politični proces. Mi v smo bistvu, to ste je in kar pomalo preko vseh naših parlamentov in podobnih zadev, ne da je v torej bistvu sposobili se sistem strank ki so dovolj bogate, da lahko kandidirajo svoje ljudi, v bistvu pripeljajo ljudino v vlast ne? in potem pač v bistvu grejajo obživljenje v programih, tako rekočnih, pa so seveda skladni s sveda potrebami ženjami v lukatih. Ne splošne v bistvu koristi recimo razlošnjika sistema. sistemah. Zdaj v bistvu, mi pač govonimo o tem, bi se nas je morali zadevat za demokracijo. In je nimamo. Imamo republiku. V bistvo, na zelo republiku, Slovenija je ne, e, in, seveda demokracija, ja, je torej, pogoj za UTD je demokracija, torej, če močemo biti UTD, moramo prvo demokracijo, Ne, jaz to pač ne, da je pogoj za demokracijo v UTD, ne. Ja, v bistvu, pa, pa je to, da v bistvu sistem, kjer pač v bistvu sedločal, način tisti, ki ima lak, tisti, ki Je seveda situacija, kakšna kot je. Če bi volitve spremenile, te dobre grafi, ne bi bile prepovedane. Najprej bi se, če bi kaj morali, lahko dali, da se ne moremo narediti. Tudi ko gledamo, recimo, nominacije, uh, ki se prijavljajo v politično težmo, vidimo, da se da so stalno isti kot rojkarice. Jaz, seveda, imajo en določen aparat, s katerim se lahko že dobijo to, kar pač potrebujejo. Potrebujejo pa tisti 25% nasov, z katerimi bi se gotovilo dovolj svojih predstavnikov. Zdaj, recimo grobske volitve, 24% je izvolilo naše predstavnike, v je tako, 24% boljilnega telesa, od katerih je največja stranka, ki je na tem boljitva toliko ani smagala, do 25% tega. Torej, koliko ljudi, ne, maj kot 100 ljudi je izvolilo tri predstavnike, Tri predstavnike, 100 tisoč ljudi, izvoljeno, za tvoj minutski, hladno. Mislim, to potem vlada, vesličevi, no, je, ki so, so izpolnili svoje državljanske pravice. Se gre ulici. da gre izpolnili Ne. ne, nimal, ne? ne. ne, ne, ne, ne. Šli na policiju, pa bi ja, ne? vse imaš No, pa pa še še volite, tudi recimo ne samo to je. Ja. Tj. Tj. robi mhm. žal, žal torej, tempo v sedanih razmerah, ne, je tvoj, moj, njegov angažma, omejen na Ko ja potem pa ti meni ki radi. Je težko, ne? Postle, postle, ti Ja, razloži mi, kako boš tih vplivo na državni proračun. In kaj so naredni? Ja, uspeli, ja postopek je pa šal. Ja, je postopek, če ni, nima možnosti. Cel proces je transparenten, si se gleda, vsak ima ja. pravico, da se ga in dosti. In podpisov in, in, in, pazi, cel cirk postadiški je potreben. Ne, vse predpise upoštevaš, zbereš, 50 trično predpise da stvar v parlament in parlament lahko mrtvo vlado reče veste kaj, to pa nam ni všeč in se s tem ne bavimo. To, to ne pomeni, ti si bil predpise Ne, nisi bil. Ampak je pa to, to tudi, ne glede na to, koliko je uspešno, koliko ni, ne? je pa to spet en dokaz, da v sedanih razmerah je vendar let dovolj ljudi, je, ki če imajo dovolj interesa, Kaj, očitno... je ima odločen, Tak. Gre za proces, v no katerem oni so včeraj, recimo, če govorimo o primeru ekonomije, nek proces. Zdaj, trenutno, ta proces še ni prišel do točke, ko se bo to lahko spremenilo, ker bodo ljudi ki so na oblasti, še vedno ne precepirajo tega, kot dovolj večjega odborčega pritiska, da bi gdje smo ta, to dejansko sprejeli. Da, da bi se razpravljali njegovno... o tem, da ne bi zabavljali. To je nekaj, kar je pred nekaj vremenom zelo nekaj restavracij in tako da, In to je že neki. Niso bili vedno na so naredili napako v postopku. Ne, pa ni se še končal ta proces, še vedno, vedno traja. To pa samo začetek. politično da se je spremenil. Če še prej mogli prišlo do tega, In ne, ne, prišlo do tega, če ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, da ne, ne, ne, ne, ne, ne, Ker se vzaj tako velika razlika med Trimsko republiko in današnjo republiko, ker je tam polovica publike manjkala. In to, da je zdaj ta polovica publike yes. zdravljenja, je to To da mislim, dobro je. Če že mislimo, mm, mm, mm, mi? če glede na spolno nočimo, potem tega ni bilo, da so ženske dobile volilno polovico, je to en velik angažma vseh žensk, to je popoloma ne podaljeno... To je približno 32, ne. Tako, zbira, za tem je bila neka neki boj, ne, da so re režeji lako prišli in participirali v političnem prostoru, tudi zadi en boj. Nam se že zdi, da je tek boj pomem, da eksperamentujemo več, magarec z tega, ne. No, Samo kot da bo vlati, ne, ima ameriški sistem liter predsednika, ko je deloval recimo Novak, tri glasove. Ne. Oni pa je pre sporočilo, da ni gre boljše, ne. Vemo pa, da se naša za za bolo za vse delavce. Tri in potem oven, ne. ne. ne te stvari, iz tega predvičanja, da, vrdeva, da in, je stavljeno, so drugi izobraženi, da je stavljeno iz tega, da pač on je tvočno mužen, ja, pač on ja, pač on je tvočno mužen, ja, pač on je tvočno mužen, pač on je tvočno mužen, ja, pač on je je tvočno ja, sem je Tako ih smo zgodeli. da je imate, da je fikso delo, da je kapital oseba? Ne, halo? Ja, pa no, simbolično. Ne, ne more biti. I razum, kak je imala progresivna, moderna država, pa je zahodna država, pa naredila ne, Kapital se zna, mi je igra kot mačka. Pa kdo je to kapital? Kdo je kapital? Da, ah, ok, jaz bi se zdaj nabizala predstav, te mislima neko vprašati. Ne, kdo je, kdo je personificiran kapital? Ja, pa kdo je kapital? jaz se z nesocerezen bo čez nočenom naukine. Jaz hočem krati. Da se zmaga. Iku je tista, ne? pa ne, ono, ne. Tisto, da bom vidi, da ni ne evolucija, tega, da se vse to samo idice, to te kateri ne okay. ja. Prej sem sem zavisnila navezati, ki se v jih načelji pravi, da ne bo UTD oslobodil. Kaj pa tisti, ki pravijo ne podpornike UTD, recimo Hanžek, ki pa pravi, da ne bo UTD potem še bolj zasluženil za državo, primer recimo, navaja Rome, ali pa če v Ameriki pogledamo rezervate djancev tako malo bolj banan da ko se bomo enkrat navadi na UTD, da bomo po hledu rkuške pregavorali, kakar Moj najljubši prijar, ne, moj najljubši sovražnik, e, Hanžek, je, jaz priznam, toga ja ne razumem, niš ne ga dvakrat že vabil, da bi nam prišel razlagati e, te svoje zadeve, pa ni hoto, niti v ne. In uh, jaz v bistvu ne vem. Ta, ta njegova, uh, njegov argument, da bo v tede ljudi, meni ni jasno. Jaz ga ne razumem, ne? Ker uh, ja Če vzamemo, recimo, spet en argument, Marte Gregorčič, nekrat njegove prijateljce, da, kak, kak ste vi, ona govori meni, kako mi tako razmišljamo, da bi UTD bil tako zanestil, če pa niki socialnih pomoči ne izpračujejo redno, ne? Ja, ok, če mora, Ampak potem tak in tak, da ljudje uh, v službo, pa ne dobijo plače. To se masovno v Sloveniji, še bolj kot drugi drugje dogaja, in se še dogaja, in kaj je pač na meni šlo v službo, ker ovi ni dovolj plače. To, to, to so argumenti, če se odločemo, da bo UTD izplačevan, ne, da bomo na kakršen koli način te finance pa skup sklaskali. Uh, Potem moramo pač biti tudi pripričani, da se bo to dogajalo. Če bo pa tako rastko pravi, ne, e, prezonificirani kapitalni, nekaj rekel, ne pa to ne bo več, pač, ne vem, možete bazuka, ali pa ne možete, to je pa naša stvar. E? Ne vem, jaz Hanška res ne razumem. E, mogo, mogoče bi ga razumel, ampak on ni znal do zdaj še tega, tudi v Ljubljani, ko, ko je bila, ne, Ko je on organiziral okroglo mizo v TD-ju, e, je bil v tudi bistvu zelo osamljen v tem svojem nasprotovanju. Noben, ne, ne da s njastak tumast, ampak noben ni pravzaprav vedel, kaj on pravzaprav hoče povedati. Ti si bil, ne? Pa si ga razumel? filozofija, ki je sledovala vlada, sveto vlada denarja in kdo reko da se je bil ljudi izkoristil za nedoločene skupine v svetu, da bi naredil ta na drugi strani bi si ljudi delal, da cel svoj čas bi morali samo za eno bolj In potem, nimajo časa, vedno so tudi dobri partneri, dopravičene, da ne bi imeli se časa posvetiti svojim interesom, pa delati nekaj drugega, razen tega, da bi življel, da se razvije nekaj celega. In se mi zdi, da tudi v smislu tega procesa, ki se začne v svetu, zelo zelo, zelo zelo, zelo zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, Ja, in vsak človek moče zaslužiti, početi, da imajo drugi narje, početi pomagati, to je ostova človeka. I zdaj, zlogi, kada je, da je sveka se se vse to skupaj izliči, se je pa človeka nekaj na nekaj nekaj nekaj samega sebe In to je pojme v samo je ena priložnost, da se vaše razmišljati. Kaj sem jaz, človek? Kaj A je res, to denar, je denar, kako nekaj. Ali ta, da, da nas mora družba organizirati naprimer izven konteksta dobička. Je res, da brez kompet kompeticije ni, ni, ni napredka, pa tako za jedere, da, da, da ni ekonomska, da ni ekonomska, kako reko, boljšega življenja, brez ekonomske lastni in tako dalje. In da smisel, sa, da se samo to, da je, je, je neka filozofska provokacija, da se človek začne razmišljati, kaj bi bil, da bi jaz lahko, činec celo življenje, ali ne mora vdelati, o kakrem zvedu? Bi življali v tem da se plavijo s da imali za neke projekte, da, ne vem, da imali nište po meni, da je skupaj, kaj, nevse, kaj Ja, načeno se snenjam. Ampak še ne vedete. Ampak, uh, uh, edino, edino kar vam samo ne o tem, ne? Uh, kaj sploh je napredek. Ne? To me je že tako, ena taka volmljiva vsedeva, ampak dobro. Ni ena značina s kapitalizma, kako vse te svoje logiki? Je kako živ, to to je kako... ni, ni rezervirano za kapitalizem. Oh, je, je, bolj ali manj, vsak družbeni sistem, kakr teži k temu, da se podreja svoji logiki. No, je uspešen. Ja, uspešen malo bolj. Tukaj tako prej rekel, teza, ki v teh situacijah, ko znameljajo UTD, a VTD v UTD v te situaciji je dejansko ne bi do neke točke, ko bi ga opetelizem enostavno vprejato na to svojo zgodbo. Beč, ok, mogoče bi res ja. na moment, nekaj moment ospoboditve, ki bi pa s časoma, pač, nujno nujno se mogo potrebiti poličenim ekonomskim. No, jaz sem malo, malo heretičen, ne e, Jaz vidim daljne potencijale UTD-ja tudi v, v, kot orodje za uginjanje kapitalizma. Ne? E, a, predstavlja in razlaga tega še ne znam. E, a, Koliko je to realno razmišljanje, tudi še ne vem. Ali bom dovolj dolgo živel, da bom zna to pokrenjati, tudi ne vem, ker to ne mojš tak eh, zgoditi na ideja Ja, ideje so, samo pa je eh, Večina zagovornikov UTD-ja v Evropi in pri nas vidi UTD glavno Funkcija utd a -ja vidi v odpravljanju revščine, znasti sklenja revščine. Uh, jaz si zdaj lahko pet naštenjem v celi Evropi, ki pa smatramo da je to najbolj nepomembna rezultat UTD-ja. Da mi bi lahko na dosti enostavnejši način, UTD je komplicirana zadeva, Pravno in politično zahtevna je Z minimalno spremembo kriterijev socialnih pomočji po vsem svetu, ne, se je reučeno odpravi, gotovo. To niti ne bi drago bilo. Ne, ker režu ne rabiš dosti, da treba, lačemo daš ko kruha, pa se mu že pomagal, ne, karikiran rečeno. je Ja, ampak ne, pa on realno ni leč Da? Ti se hipo, ko kot z druga, nisi več vlasen, gotovo. E, ko, če ve, se da zelo jednostavno odpraviti. UTD je zahtevna stvar, ki mora imeti in zato mora biti dovolj visok, ne pa previsok. Spet, kje je tista točna meja, da bo UTD po eni strani dejansko osvobljal ljudi, da jim bodojansko sprostil tudi za politične ak aktivnosti, e, po drugi strani pa, da jih ne bo e, pasiviziral to, kad se Hanček boji. Ne? Če, po domačju vedno, če, če bi za UTD v Sloveniji znašo Jurija 200, pa je zdaj vprašanje, bi bili, pa ne bi res še aktivnili. Ker ti UTD mora biti... Ne, kaj? Ne, fazi, jaz sem prej, da začetku, ne vem, če čul, jaz sem posebej omenil 70% življenjske košarice. Ne? Jaz ne nerad govorim o številkah. Ne? 70% življenjske košarice trenutno je okrog 400 evrov. Ne? Življenjske košarice je 596,8 evra, ja, zelo pračunaj. 596,8, 07, če smo to načni. Ne? Podaten iz leta 2, 12. Ja. mislim ja, da je ja, da se sepro služest. Ne bi. Kaj to se? Služest to bi bil neki cilj kot. Ja formalno služnost ni več, da je formalno da no, nemaš kaj okinja, ne? Ja račun ja. je pa to da moreš ići. Ja, ja, ja, ja, no to ja. Ja, prosim. je Ja da je to kad se ti meneš, da bi kad Življenjska košareca ni brutus, se, to je se, koliko rabiš za preživetje, za enega človeka. na mesec. To pa Ja, ne, zakaj? Zato, ker nekdo, mi, a ja, Drago je rekel, da se cene, ne, zato špetna se je zelo malo, ki hočemo utemeljiti ali zasigrati UTD na življenjski košarici, ne pa na pragu revščine. Ne? Prag revščine je odvisen od dohodka. To nam je Tanja Rena razlagala pred enim letom. Ne, ne ves na dozkošek. E, življenjska košarica je pa odvisna od cen. To torej, ne glede na kiporne dohodko, cene so takšne, življenjska košarica je toliko, krati. Če je VTD dohodek, у неразадни темни доходек и се книжи код доходек, се в тренутку, првега изпочина УТД-а, праг Ревшчина не двигне, скоро е точно за УТД. Тој е потом приидеш вен нескончен тртинец, не нехнега повечеванја прага Ревшчина и не нехнега повечеванја УТД-а, че му следи... Э, Дей своје, не? че имаш ти феќ доход, кој е праг Ревшчина не вијши. Фертик. Не? Življenjska košarica je pa odvisna od cen na trgu. Če se cene stanovanj, hrane, alkohola, prevoza, tudi cigarete, so not, eh, se dvigne ženska košarica. Če se padejo, se ženska, ker se tudi to dogaja, ne, eh, se življenjska košarica zniža. In zato še vedno je UTD še nekoliko odzadaj. Saj pol leta zade za življenjsko košarico. Ima to dovolj blizu, da bi koliko toliko realno, to spremljal. Prevelik, veš, to, to je tudi ena zanimiva dejavnost, ki je pa, ekonomisti nikako ne razumejo. V Sloveniji človek, raz, od posameznika, in to je, od posamezika, da se to spreminja, ampak nekje, med 900 pa 1200 evri ne to plače mesečno. Je tisto, ko se ljudje ne ljubi več delati nad ur za par ev. In to recimo ekonomisti ne razumejo, kako ne 100 evrov ali pa 200 evrov, ni vredno, da bo on naredil 10 nad Nimo. Iz dvije, on motherhol on ona to razumej, da, ne, on ona go govoril, ne? Kaj pokažem, kaj pa kaj pa kaj pa on je Kaj od onika da popožeš? tisti da za kaj to deda? Da bi več Ja, ker on gleda to samo. Ono... On uh, ne, ne, ne, on on ne? Ne Pazi tisti, tisti ki, ki pazi, to je spet za, za, za nasledna je, ne? Pri dva pa pol pa tri, verjaš, plače. Neto. Eh? Tisti bo pa za 50 evrov si dal korena vrtat. No, kaj pa tisti, ki bom minimalno plačati, da ne imam grebe, zato da lahko stače. Ja. Jaz sem rekel, meja je med 900 pa 1200 evri odvisno od posameznika, pa nekolik ambicij. Ne? ampak pri neki meji, torej jasno, da nekdo, ki ima 600, prodajalka, merkatorja, ki ima 700 euro plače, ne, bo veselo delala kot čemka za 70 evrov, kar je 10% plače. ne plače. Ker to nekaj pomeni, res in nekaj pomeni, ker se lahko kupi evri. Ne? Če bomoš ti 1000 evrov na mesec, pa še po možnosti žena tudi, pazi, Mercedes si 200 evri Čakaj vsa mezi, še vedno ne mojš kupiti. Še vedno biš ostal na Renault, jo. še vedno biš Renault, ampak Renault pa ni problem. Zdaj, zakaj se, se trudu, če pa s tem trudom si ne morem bistveno izboljšati standarda? E, finančno, dejansko pa zelo dost izgubim pri, zaradi mene tudi politična angažmaja, če hočete, ampak tudi pri ukvarjati z otroci, pri ukvarjati z športom, priukvarjeno z kolegi. Ne? In to, ko si enkrat na neki poziv, na ustrezen dohodko, ti zato še v tej stvari več pomeni, kot pa nekaj narja. Res pa je, to pa je spet, to si nisem jaz mislil, to psihologi pišajo. Ne? Ko pa prekoračiš neki znesek spet za dvakrat, ali ne koliko točno, ne, recimo prav nekje, Če imaš pa tako zelo pa več euro plače, ne, Di ti si boj za 50 eur, pusti ko ena vrtata. Ta, ker tam so pa njegove prehrane že taki, da se mu po to zdaj že nabirati. Ne? ne more, ti ne možeš uporabiti taži vozov na mestu. Ne, preversno. ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, Stik, ne. <laughs> če pa naden, to, če novega, ja, to je na za službe, ne, to je v je drugače, to na vibrs pa dva ministrstva in stigle. Čeprav si naravno določeno veje, potem postavljaš to odvisnost. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, to Ali se bolj ali manj strinjate, da dejstvom, da za kakršno koli demokracijo, tudi če dovolimo sedajnemu sistemu, da si ima ime demokracije, demokracija, čeprav jaz ne vem na osnovi, če ima to ime, ampak ok, recimo, da mi to dovolimo. Ali se strinjate, da brez aktivnega in Vsposobljenega, se pravi, brez informiranega, aktivnega prebivalstva, nikakršna demokracija ni možna. Seveda, to je pojent. kako kot se nekako od tebe tudi zagovarjamo, od tega, da se nekako tudi zagovarjamo, je, da če bo kapitalizem želel ko asistirati, se vidi, da jih ni mogo Ta manjkost, pravi te prisile, biti noter druge, verjetno je to ravno v tem informiranju, masiranju potrošniške zavesti. Zdaj bom še in eno poslati. Te civile zavesti, kaj bi rekel, to je tista zavest, ki bi dva nekako spojšla v nezboljšanju, ne posledene demokracije, ali na naspoh, in jo preobračati v te inni potrošniške koncepte, vedetno. V 90-ih letih? Te kaj bi pripravilo tega da pravali pri nas? V devedesetih letih je imenalo en Moris Waller, Wallerstein, ne, jaz mu vedi rekel on sam pravi, da je Wallerstein, eh, napisal nekaj knjig, ki so krat, ozima, kasneje tudi v Slovenčino prevedene, in vedi od njih je napisal, da je kapitalizma konec. Ne? Dari, po eh, njegovih analizah v 90 letih kapitalizem pred predzavo še največ 50 let življenja predzavo. Krati pa opozarja, In tu je pa za jaz vidim vlogo VTD-ja. Ne vem, če je bo izpomno. Da kapitalizma takšnega, kot ko poznamo zanesljivo, ne bo več. Ne? Možnosti so po njegovem samo dve. Eno je ena oblika socializma ali komunizma, drugo je fašizem. E? Moja, ja, takoj, moja želja je, eh, ali moje upanje je, da bi UTD pripomogl k temu, da ne bi glup fašizem. Ali bo to res, pa ne vem, prosim. <laughs> Ni bilo to vrt kapitalizma. Ni nastavo kapitalizmo. Nastava je v Širjem Antiki, razvijalo se skozi srednji reki, razvijalo se potem v bistvu skozi neki kroti. Imperializem, kasnejši, recimo, ne je bil celo nasprotnik demokracije. Zahvaljujem se, da je bilo veliko kapitala, celo nasprotnik demokracije, da se je bolj zdržal urodje energije, kot je zdaj le. Lahko se celo napisal, da pač ni bilo odnose cerviza, zer komunizem poboj, da je pogoj za demokracijo, da lahko začnemo govoriti o nastanku boja za komunizem, recimo, Torej sam kapitalizem v prezici s demokracijo nima kak počit, ne? Pristup na našim sistemom se bom pašč to počne, pač to listi recimo tokakega konteksta, no naj za to tipični recimo pa kot v zvezi spod tega zadeva. Torej mi živimo v nekem čudnem, čudnem sistemu, ne? e, Na eni strani je političnih skupin, recimo, ki se, seveda, navezujejo na nek način, da To, kar pa zdaj živimo, pa najbolj živimo, pa se vidimo pač teh politikov, ki so v veliki fazi svojili pač ideologijo ali pa idejo o in da so to torej, ekonomski sistem prevedli v svoj način političnega delovanja. Torej, ideologija kot taka je zmogljiva in namesto tega piše ekonomski sistemi, ki se zdaj v bistvu pač meljo, ne? Da države tekmujejo v bruto recimo, tekmujejo v nekih pa za izvestljivosti, in to je to, uh, torej živimo Kar tako čudna situacija, recimo, neki smo mi odvetniki, ne? Negativno misliš, kako funkcionira sistem? Če pa verete, so mnogi Zdravljali, da je demokratizacija zbolj najtetniških kapitalizma, kako pripričati komodistnih vsega... Ja, ne? Da, evo, je samo tu se razvoz, da je zeloži, to se jaz bolj zložiti vzrenjam. ...ni produktu kapitalizma, to je republika ni koštaka produkt tega. Je pa v bistvu dejansko pomočala razvoj kapitalizma, tudi me ne. Ja. Meni se tudi zdi jasno, da dejansko le morate in cel svet glupotkli kapitalizmu samo na debatiju. To je to ena ja, totalna treba odrenostno, iznišljena stvar, to je samo stvar na hobo, je totalno abstraktno.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 militi, koliko zmenjajo, nam skupaj podame tisega, kako odmeti, malo vreč, pa koliko dopojiva tisega, in vse skupaj jaz pa nam pritom bovo razsvetljamo, ampak tisto njamo sobresnično, v tem, ko govoril, že naprejšnje, pa tudi ne. Ja, uh, jaz se v bistvu zelo strinjam z idejo, da bi tudi VTD šel mimo denarja. Ampak, To pa moram priznati, da znam si zamisliti sistema, kako ga izpeljati prez denarja. Ja, eno, ali, ali mi zdaj v Sloveniji spet uvedemo tolar samo za UTD, Ne? Ali kar to samo v Mariboru, uvedemo, mariborskega majstra, če hočete, ne? ki bo samo v Mariboru doberal, to je še vedno denar. Če ste materialni, fizični, boste vedno uvezali na neko veliko, ki jo boste predelovali? Ne, recimo druga varianta je, pa se pač odločiti, vsak dobi na dan, pok ide kruha, ampak kak boš to distribuiral, midi jasno. Ne? Vsak dobiji korenček, pa paradajz, pa nekak. Pomaga, ja, ampak povem si pa seveda spet na denarjo, ne? Samo ne Ja, je nislo, ne, ker ga Jaz bi samo malo prekinla, ker bom mogla kmanjeti. Zdaj ne vem, če se znani, odloča mesto, mestu, podbudo za participatornega mestu Maribor. Da bi lahko občanke in občanke res odločile denarijo, o proračunske denarijo, še od deset proračuna, namenjenega investicijskim sredstvom. In red, tisti, ki vas zanima, podleda, ki še niste podpisali, ste vabljeni k podpisu,